Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalami Berselawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaikum Yang sama-sama kita hormati Bapak ketua beserta seluruh pengurus masjid Al-Qalam Hadirin hadirat Muslimin muslimat Halim ulama Sediq pandai tokoh masyarakat InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Amin. Ya Rabbal Alamin. Judul kita subuh ini Sebagaimana tertulis Untuk apa kita hidup Itulah agaknya yang dibicarakan ibu-ibu Di atas sampai ribut betul Untuk apa kita ini hidup Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Makanya Socrates, seorang filosof dulu Yunani berkata untuk menjawab mengapa kita hidup perlu hidup 500 tahun lama tak cukup umur. Membikir untuk apa kita hidup sampai akhirnya karena tidak sanggup akal itu menjawab maka diutuslah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata saya hanya bisa melihat apa yang ada dalam masjid ini saja saya tak tahu berapa banyak jamaah di luar maka karena mata ini terbatas saya ini manusia yang lemah telinga juga hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan sekeliling dan atas saja apa yang dibicarakan orang di luar sana saya tak tahu Maka saya manusia yang lemah, akal juga begitu, tidak bisa menangkap saya ini habis mati nanti mau kemana? Maka saya manusia lemah. Allah Maha tahu maka Dia kirimlah salah satu makhluknya ingin menjelaskan kau untuk apa, sedang di mana dan akan kemana? Dan makhluk itu bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa hidup? Langsung dijawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada makhluk yang kuciptakan, baik jin maupun manusia, kecuali untuk beribadah. Cara beribadahnya bagaimana? Langsung dijawab. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cara perbuatannya? Langsung dijawab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah maka Al-Qur'an itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yasalunaka 'anil -pertanyaan. haid mereka bertanya kepadamu tentang maaf perempuan haid qul huwa katakan itu kotor tidak baik yasalunaka 'anil yatama mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim yasalunaka 'anil qamri wal maisir mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yasalunaka ma yunsiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka sedekahkan. Yasalunaka anil roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min al-ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang itu melainkan hanya sedikit saja. Jadi Al-Quran menjawab berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh survei. Tak dapat dijawab oleh lembaga penelitian riset. Dia menjawab apa yang tak bisa dijawab akal manusia. Pepatah Melayu berkata, Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu. Orang kalau naik rakit, bambu mesti ditanamkan ke dalam sungai. Kalau panjangnya cuma sejengkal, Jangan laut, hendak diduga Itulah orang yang terlalu memaksakan akalnya Akhirnya ngomong sendiri dan senyum sendiri Akhir puncak daripada akal adalah Ngomong sendiri, senyum sendiri Angkot lewat pun dia senyum Alhamdulillah Oleh sebab itu kita yang maha Kita yang sangat rendah Hina ini mengaku lemah Aku berserah kepada engkau ya Allah berserah itu bahasa Arabnya istislam. Makanya kita ini tadi mengaku di hadapan Allah hanifan musliman. Aku condong kepada kebenaran musliman dan aku hanya berserah diri kepada engkau ya Allah ya Rabbul alamin. Makanya apa kata Allah kita ikut. Padahal ini akhir pekan, weekend. Maunya santai. Tapi kita ikut apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun subuh, ikut. Padahal ini mestinya santai di rumah tidur-tiduran. Membalaskan sakit hati hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini hari Sabtu. Tapi justru hari Sabtu bersusah payah. Berdingin-dingin di luar. Bahkan kabarnya jam tiga sudah ada yang datang ke masjid ini. Bahkan ada yang mabit di samping danau. Bayangkan itu. Orang mabit di musdalifah Yang mabit di samping danau Oleh sebab itu maka Ini apa yang membuat makhluk ini bisa begini Itu semua adalah orang-orang yang mengerti Untuk apa kita hidup Karena hidup adalah tuntuh beribadah Bangun tadi dari tidur Langsung beribadah Buka mata Ibadah pertama adalah zikir Alhamdulillah Lazi ahyana Ba'da ma'amatana wa ilaihi masuk kamar mandi tempat najis kotor bau kotoran tempat setan tapi tetap menjadi ibadah dalam WC-nya pun ibadah dia masuk kaki ke kiri dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khawa'is keluar dari kamar mandi itu ibadah juga dia langkah kaki kanan dia katakan ghufranak ghufranak maafkan aku ya Allah Mengapa dia minta maaf keluar dari WC? Karena selama di WC dia tidak menyebut Allah. Lidah yang diciptakan untuk beribadah selama di dalam tidak beribadah. Maka ibadah di dalam WC hanya hatinya saja berzikir. Tak boleh menyambut seruan azan. Terdengar suara azan masuk ke WC. Allahuakbar, Allahuakbar. Allahu Akbar. Oh, tak boleh. Tak boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi dia assalamualaikum nabi dia tiga kali diucap nabi dia setelah keluar dari toilet WC barulah nabi menjawab wa Warahmatullah warahmatullahi kerana tidak boleh menyebut nama Allah maka minta ampun keluar dari WC kerana lidah yang semestinya dipakai untuk menyebut nama Allah berzikir niat uya Allah tadi tak ku pakai selama beberapa minit di dalam maka dia katakan ghufranaka lalu kemudian melihat wajah di cermin mana tahu ada kotoran di mata jangan sampai kita berjumpa sama orang di masjid orang senyum kita senyum yang disenyumkan orang kita maka lihat dulu baik-baik maka ketika melihat wajah dia pun menjadi ibadah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi sebagaimana kalau kau sudah perbaiki bentuk ciptaanku ini menjadi sempurna Maka perbaikilah akhla'ku ya Allah. Lalu setelah itu berangkat dari rumah menuju masjid. Beribadah juga. Bismillah hitawakkal tuhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Setiap langkah kaki ke masjid Al-Qalam ini bernilai satu langkah menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Tidak tanggung-tanggung... Derajatnya diangkat Allah... Siapa yang duluan datang... Langsung dapat di depan... Tapi ada orang terlambat... Tetap tinggi juga derajatnya... Mana dia? Ini yang di atas... Siapa bilang perempuan direndahkan... Dihinakan... Perempuan dimuliakan... Mana contoh perempuan dimuliakan... Kalau mau tahu... Datanglah ke masjid Al-Qalam... Perempuan dimuliakan... Bapak ibu yang dimuliakan Allah... Masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa nanti keluar. Tapi ketika akan masuk, apa doanya? Allahumma ya Allah, iftah li, bukakan untukku abwa rahmatik, pintu rahmatmu bernilai ibadah. Duduk berzikir, jangan ngobrol, jangan cerita. foto Pak Ustaz? Nah, Sikit-sikit boleh. Lalu kemudian selama itu tertulis tadi di atas Itulah hebatnya Masuk ke Masjid Al-Qalam tidak hanya mendengar ceramah dapat pengajian Ketika saya masuk tadi Saya dengar suara azan Ada tulisan hadis riwayat Al-Bukhari Siapa yang mendengar seruan azan Lalu menyambut seperti bunyi yang diucapkan Muazzin Kecuali pada ayat ala salah, ayat ala falah dia baca la hawla wa la quwata illa billah Ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbah adzhi da'wati tamah Wa salatil qa'imah Dimintakan untuk Nabi Muhammad Ati sayyidana muhammadanil wasilah wal alfadilah Wa syarafa Wa darajat al aliyat al-rafiah Yang kelima Wa ba'atullahumma maqaman mahmudah Alladhi wa'attah Inna kala tukliful mi'an Maka kata Nabi, halaatlah kusyafaati yau mal kiamat layaklah dia mendapat syafaatku hari kiamat. Makanya selama duduk di depan tadi tak ada satu pun yang ngobrol suanya menyambut seruan azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahu akbar Allahumma Allahumma <tuh> dan diwaktu-waktu tertentu. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selesai azan, salat sunat yang balasan pahalanya khairum minat dunia wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu qabliyah subuh? Sampai-sampai andai terlambat qabliyah subuh tetap boleh dilaksanakan setelah subuh. Habis salat subuh Barulah dilaksanakan qabliyah subuh Tapi kalau sudah sama-sama ngaji Tapi kalau nanti pulang kampung Justru sekarang orang di kota ngaji, di kampung tidak ngaji Zaman dulu di kampung ngaji, di kota tidak ngaji Sekarang dunia sudah mau kiamat Di kampung orang ngaji, di kampung orang tidak ngaji Kenapa? Para bola masuk desa Oleh sebab itu, maka kalau di kampung itu tidak ada pengajian mereka tidak tahu bahawa qabliyah subuh diganti setelah subuh. Nanti pas mau bulan puasa pulang kampung. Jangan qabliyah subuh setelah subuh. Karena nanti begitu mereka lihat. Loh apa itu? Sejak tinggal di Bekasi ikut aliran sesat. Dia tidak tahu bahwa solat qabliyah subuh itu. Jangan sampai tinggal. Andai tertinggal tetap dilaksanakan setelah solat subuh. Ayatnya diatur. Ayat pertama Qul ya kafirun. Ayat yang kedua Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. masuk ke dalam masjid kebetulan jamnya langsung nampak kelihatan iqamat tinggal 2 minit lagi. Iqamat 2 minit. Tak mungkin sholat empat raka'an. Pilihannya ta'yat masjid atau qabliyah. Qabliyah atau ta'yat masjid Kalau melaksanakan ta'yat masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau melaksanakan qabliyah, otomatis, automatically dapat ta'yat masjid Oleh sebab itu andai terlambat, waktu tinggal dua menit, maka laksanakanlah qabliyah subuh. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Yang paling abdol cepat datang Apa kata jamaah yang lambat kan ustaz Kami cepat datang Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Selesai itu salat subuh Kalau qabliahnya lebih baik Daripada dunia dan seisinya Apalagi salat subuhnya Begitulah Kalau qabliahnya saja Yang pendek ayatnya Lebih baik daripada dunia dan seisinya apalagi salat subuhnya lalu pahala salat subuh itu apa tak ada yang tahu makanya kata nabi law ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi andai mereka tahu pahala salat subuh berjamaah la atawhuma haqwan mereka akan datang ke masjid al-qalam walaupun merangkak haqwan lumpuh sakit kakinya dia akan datang kursi roda tak ada yang mendorong tak ada Datang dia ke masjid ini walaupun merangkak. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka memang tidak cari tahu dan tak mau tahu. Dan sampai masanya mereka nanti akan menyesal saat melihat orang-orang mendapatkan balasan muta'kiinatihah alal araik mereka duduk di atas kursi-kursi istana surga tersenyum. Melihat orang-orang yang dulu tak peduli pada sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. InsyaAllah. Jadi Ustadz kalau hidup ini cuma untuk ibadah, sholat, masjid, baca Quran, zikir. Gimana kami mau mencari nafkah? Gimana kami mau buka ruko? Gimana kami mau bisnis? Gimana kami mau tanam kelapa sawit? Gimana kami mau proyek betubara? Gimana kami mau ternak ikan? Ini mesti dipahami. Bahwa ibadah itu dibagi dua Satu namanya ibadah Mahbah Pure Original murni, Tidak bercampur dengan apa-apa Yang satu lagi Tidak ibadah Tapi bernilai nah, Ini mesti dipaham Bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Itu ibadah Karena kalau itu tidak ibadah Habislah waktu kita Makanya yang bekerja niatkan ibadah. Sehingga kalau istrinya nanya, "Mas kok lama pulang?" "Ibadah nih, <SILENCIO> Tapi jangan gara-gara ini, di kantor itu ibadah, lalu ketika azan di masjid kantor berkumandang, "Hayya 'alash shalah." Dia terus ketik, "Mas, Mas, ayo ke masjid." "Enggak, ini pun juga ibadah." "Kau ibadah aja ke sana, aku ibadah di sini." Itu juga enggak benar Karena ibadah itu dibagi dua Satu yang murni, pure Tidak bercampur dengan apapun Namanya ibadah mahda Salat, baca Quran, zikir, ikhtikab Tapi ada satu lagi Tidak ibadah Tapi kalau diniatkan dia bernilai Ibadah Termasuk ibu-ibu yang hamil 9 bulan 10 hari itu ibadah Kalau 9 bulan 10 hari itu tidak ibadah Betapa tidak adilnya Allah Masak kita yang duduk-duduk di masjid dapat pahala ibadah, dia yang muntaknya, yang nidapnya tak dapat ibadah. Tadi malam begitu sampai di airport, langsung SMS masuk, Ustaz keluar dari pintu berapa? Ini ada perempuan nidap mau ketemu. Saya keluar dari pintu empat. Kami sudah standby di pintu empat. Lantai berapa? Lantai paling atas. Oke. Okay. Sampai di sana, lihat perempuan tidak pakai jilbab, pakai celana jeans. Ayah udah mau marah. Ini kenapa? Mohon maaf Pak Ustaz, non-muslim. Astagfirullah. Rupanya non-muslim, hamil, ngidap, mau jumpa Ustaz Soma. Udah-udah anak anaknya jadi anak solit-solit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernilai ibadah. Lalu yang dapat pahala dari itu siapa? Dari mana? Ibu-ibu hamil -ibu muda itu tahu saya Kenal saya di mana? Padahal dia dari Jawa Saya dari Sumatera Ternyata ada orang beribadah Yang tidak kita sangka ibadah Tidak ada rukun, tidak syarat, tidak ada wajib Tidak ada sunat, tidak ada makruh, tidak ada mubah Apa ibadahnya? Ya ini merekam ceramah ini Merekam ceramah ini ibadah Memoto itu ibadah Bayangkan resiko tukang foto, tukang foto saya sampai sekarang tukang foto itu resikonya nanti setelah tua matanya gini. <tuk> Tapi kalau mereka niatkan ikhlas untuk ibadah, maka insya Allah sehat allahafiat. Ini <tuk> sampai sekarang yang banyak foto-foto ustaz itu mana ada matanya tetap aja. Sah. Kenapa? Karena diniatkannya untuk Ibadah hidup ini kalau berniat ibadah tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Kenapa? Karena mengharapkan barasan dari Allah. Ilahi anta maqshudi waridaka matlubi. Yang kumaksud hanya Engkau ya Allah dan ridha-mulah yang kucari. Suatu ketika saya sampai di sebuah kabupaten kota, saya tanya ke Pak Bupati, "Pak, ya." Kenapa Bapak buat pengajian untuk PNS hari Kamis pagi? Pagi Kamis buat pengajian tablik akbar. Apa manfaatnya? Menurut Bapak sebagai pimpinan daerah, ternyata Ustaz Somad, kami sudah coba formula macam-macam untuk PNS ini. Pertama kami undang motivator dari Jakarta, akhirnya di gedung hotel dengan biaya mahal, lalu kemudian dengan infokus suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat Keluar dari situ, lesu Motivatornya pulang Pegawai, letoy Akhirnya kami buat undang tentara Dengan bapak polisi Baris berbaris, siap Siap Pak polisi pulang, tidak siap lagi Ternyata yang disentuh paling mantap bukan fisiknya Bukan matanya Bukan pakai in focus, bukan pakai suara menggelegar, tapi yang disentuh adalah hati dan satu yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Itulah makanya ibu bapak coba nanti kalau mau buat praktek. Buat satu kotak, buat satu lagi kotak, ada dua kotak. Kotak ini buat voucher namanya sumbangan. Kotak ini buat juga voucher tulisannya sodakoh Lihat, mana yang paling banyak diambil umat Islam Sumbangan apa sodaka? Sodaka, padahal nilainya sama Sumbangan 100 ribu, sodaka 100 ribu Bapak ibu silakan ambil Untuk anak yatim fakir miskin kita Pasti pocer yang paling banyak diambil adalah sodaka Kenapa? Karena mereka menganggap sumbangan tak ada pahalanya Kerana bukan bahasa Arab Apa dia? Sumbangan tak ada dalam Quran. Ya, ya amanu sumbangan <tik> yang ada adalah sedekah. Inna mas sedekahu lil fakrara wal masyakin wa wal wa firrika wal wa fi sabillah itulah mengapa yang disentuh itu bukan nalar otaknya, tapi yang disentuh itu adalah hatinya. Alafirjasa dimutah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Iza salahat salahal jasadukulluh. Kalau yang segumpal itu baik. Maka yang lain ikut menjadi baik. Wa iza fasadat fasadal jasadukulluh. Kalau yang segumpal itu rusak. Jahat. Kotor. Hitam. Gelap. Maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qal. Hati. Jagalah hati. Itu yang selalu dipesankan Ustaz kita agir. Jagalah hati. Dan kau. Terseruklah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu yang merusak manusia Sekuler Membagi dua Di masjid ibadah Di kantor tidak ibadah Fatal Di masjid dianggap ibadah Jangan heran kalau ada orang di masjid khusyuk Takut nengok ke atas Melihat hanya tempat sujud saja Allah Tidak mau lihat ke atas Kenapa dia khusyuk tapi di kantor dia lebih setan daripada setan kenapa? berasal dari pemahaman yang salah karena dia sudah bagi dua di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah bahkan yang lebih fatal yang kotor-kotor di kantor bisa dibersihkan di masjid kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor ah. akhirnya untuk membersihkannya pergi dia ke masjid, laundry yang paling besar Masjidil Haram. Sampai di sana nangis di pintu Kaabah, ya Allah. Dah, selesai bersih. Enak aja. Bukan begitu ajaran Islam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa' Kau tidak dapat panggilan Kau tak dapat kebahagiaan Kau tak dapat hajimah beror Kau tak dapat surga Zaduka haram Kerana kau berangkat dengan uang haram Oleh sebab itu pemahaman Islam musti utuh Semua adalah ibadah Kalaulah gerak tidak ibadah Betapa menyakitkannya bapak-bapak polisi di jalan raya Kena panas terik Padahal dia tidak ada penutup kepala di atas Berkeringat berpeluh Mereka tetap merasakan itu sebagai ibadah Tentara yang membela negara Angkatan laut di perbatasan sana Datang kapal-kapal perompak dari Thailand Ingin mengambil ikan kita Tenggelamkan Itu kalau tidak nilai ibadah Dia takut Jangan-jangan sebelum kita tenggelamkan Kita duluan ditembaknya tenggelam maka itu mesti ada nilai ibadah di dalamnya itulah yang membangkitkan semangat jihad ya maaf, bertanya Ustaz kemarin dari Jambi, terus kemudian terbang ke Miri, besok baru pulang ke Pekanbaru apa Ustaz? saya lihat Ustaz dari tadi mengantuk saja <guluh> iyalah, sampai tadi malam ke hotel jam 12 baru tidur jam 1 kan ada yang mau ditulis jam 3.30 sudah bangun ceramah tapi begitu berjumpa dengan jamaah orang ramai bangkit semangat habis habis ceramah ini tanya jawab semangat lagi habis itu baru les. dan tidurnya itu pun ibadah bayangkan tidurnya itu ibadah itulah mengapa banyak orang pengajian sambil oh Ustaz menyindir ya tidak saya termasuk Ustaz yang tidak pandai menyindir. Saya termasuk Ustaz kalau dipesan request untuk menyindir, saya tidak pandai. Kenapa? Karena saya pernah menyindir orang. Ustaz, tolong Ustaz sindirkan. Ini ada jamaah yang sudah sedekah, tapi mengambil uangnya kembali. <tuh> Siapa yang bersedekah mengambil uangnya kembali? kal bin lazi yaudu ila kaihi. Sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Terusai pengajian. Mohon maaf apa Ustaz? Yang disindir enggak datang. <SILENCIO> Sebab itu tak ada gunanya sindir-menyindir. Kalau mau to the point. Mana orangnya face to face. Langsung saja. Tempak. 12 pas. Goal. <SILENCIO> Tapi yang dimuliakan Allah. Maka mesti dipahami dengan benar. Di masjidil haram ibadah. Di rumah pun kau ibadah. Istri yang dari mulai pagi memasakkan suami Dibantu oleh pembantu membuatkan minuman Membesarkan anak Menyusukan anak dua tahun lamanya Melahirkan meregang nyawa Meregang nyawa ibu melahirkan anak Ibadah Makanya kalau dia meninggal dunia Saat melahirkan matinya mati Syahid Saking senangnya suaminya mendapatkan seorang istri yang syahid Tak menangis dia Begitu tegarnya bapak Tidak meneteskan air mata Tidak pausat Aku melepas seorang syahid Tiga syahid lagi siap nanti Ris, damai Biasanya Begbook kalau buat cerita ini Kalau gini pulang aja lah kita kan? Nah, bercanda Nah, tapi yang saya katakan tadi itu Semuanya ibadah badan melangkah dari rumah ibadah badan membuka mata ibadah badan mendengar ceramah ibadah badan membaca quran ibadah badan berzikir likullisulama minkum sedekah setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya subhanallah, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah itu ibadah badan tapi ada bukan ibadah badan apa dia itulah yang tujuh macam zakat wakaf infak sedekah wasiat hibah Wanimah. Itu ibadah harta Mana yang lebih banyak Ibadah harta atau ibadah badan Ibadah badan Kalau ibadah harta tak banyak Zakat, Wakaf, infak, sodakob, wasiat, hibah, wanimah Rampasan perang Tapi kalau ibadah badan Setiap gerak adalah ibadah Makanya kita mesti bergerak Di kulli harakah barakah Setiap ada gerak pasti ada berkah Makanya tak boleh tidak bergerak Air sumur Kalau tidak ditimba Air itu akan busuk Butek Warnanya pun tidak Ada seperti minyak di atas Mata air mesti terus berganti Darah harus tetap mengalir Jantung harus tetap berdetak Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas <tuk> Fa'idha farata Fansab Selesai dari satu ibadah Pindah ibadah lain Selesai ibadah tegak Pindah ibadah ruku. Habis ibadah ruku. Pindah ibadah tegak, habis ibadah tegak, pindah ibadah sujud, habis ibadah sujud, pindah antara dua sujud, selesai setelah salat, lalu kemudian puasa, selesai puasa, lalu kemudian berzakat, selesai zakat, lalu kemudian mengitari kaabah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, selesai itu melontar jumrah, selesai itu menggunting rambut, selesai itu berzikir. Tidak pernah kosong. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah La ilaha illallah. Itulah jawaban tentang pertanyaan. Untuk apa kita hidup di dunia? Nanti kalau ada anak, ibu, bapak, tetangga, kawan, sahabat, Andai tolan, bertanya. Untuk apa kita ini hidup? Tak usah jawab, putarkan aja videonya. itulah enaknya zaman sekarang. Kalau dulu, mesti diingat Saya dulu pulang sholat Jum'at Mak saya manggil, sini Ya mak, ceritakan apa isi khutbah khutib tadi di masjid Gini, gini, gini, gini, gini. itulah awal saya ceramah Jadi saya faham, mengapa saya menjadi ceramah sekarang Dan saya tidak pernah merasa menceramahi bapa ibu Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui. Saya hanya seperti seorang anak sedang bercerita pada ibunya saja Tadi Mak kata khotib itu begini, begini, begini, begini begini Anak sekarang, enggak Apa kata khotib tadi? ni MP3-nya Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Ibu yang mendidik anak-anak ibu Ibadahnya luar biasa Itulah mengapa ibu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki Ilzamri jelaiha <tix> Kau urus tapak kakinya Fasamal jannah Kau dapat di surga di sana di bawah tapak kakinya surga, al-jannatu surga, tahta di bawah, akdam kaki, al-ummahat, ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena ibadah dia yang luar biasa tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Salat, kita bisa. puasa kita bisa. Tawab, kita bisa. Sa'i, kita bisa. Melantar jemrah, kita bisa. tahallul kita bisa. Tapi ada yang kita tak bisa, apa dia mengandung, kita tak bisa. Siapa yang mau coba mengandung Keluar dari sini Ambil bola foli Ikat di perut Melahirkan Kita tak bisa Siapa yang ingin coba melahirkan Keluar dari sini Telanlah jeruk bulat-bulat Habis -bulat. itu keluarkan bulat-bulat Menyusukan Kita tak bisa Dan itu ibadah Tapi bukan ibadah mahba Dia tidak selevel dengan sholat, zakat, puasa haji Tapi ibadah ini berkualitas Ibadah badan Sudah Ibadah harta sudah Ada ibadah yang terakhir yang ketiga Kalau ibadah badan berkeringat Lelah, capek Ibadah harta, duit habis Tapi ada ibadah satu lagi Tak nampak di mata Apa dia? Ibadah hati Itulah dia, ikhlas Orang yang ikhlas tak tampak Ikhlas, rida, kona'ah Tawakal, zikir Muhasabah, murokabah Tazkiatu nams, mensucikan hati Dari penyakit hati, riak Sumah, takbur, sombong Hasad, busuk hati Itu ibadah Kenapa begitu? Di situlah letak adilnya Allah Man bana masjidan Siapa yang bangun masjid? Ban Allah mislahu baitan Fil jannah, dibangunkan Allah Untuknya satu istana Di dalam syurga, bapak ibu yang ikut Membangun masjid ini, mudah-mudahan diberikan Allah ta'ala balasan melimpah ruah kami tak bisa, Pak Ustaz. Jangankan bangun masjid buat rumah kami aja. Kami tak bisa. Allah Maha Adil. Kalau kau tidak bisa dengan ibadah harta, maka kau dengan ibadah tangan. Apa dia? Ikut gotong royong masjid. Nampak ada pembangunan masjid, ikut ngecornya, pasangnya. Tapi dengan syarat menyelesaikan masalah. Jangan buat masalah. Mansalla iznatain as-surat ar-ka'ah. Siapa yang solat 12 rakaat? Fil yaumi wal layla Sehari semalap Bunia laku bikinna baitun fil jannah Dibangunkan bentuknya satu istana Di dalam syurga Sama macam orang yang bangun masjid Salat 12 rakaan Kamu bisa bangun masjid? Bisa, bagus, kamu? Saya enggak bisa, amal saya apa? Tenang, ada amal Allah maha adil Salat 12 rakaan 2 rakaan sebelum subuh 4 rakaan sebelum zuhur 2 rakaan setelah zuhur Dua rakaan setelah maghrib. Dua rakaan setelah isya, Dua belas rakaan. Saya enggak bisa Pak Ustaz. Sedang terbaring di rumah sakit. Kaki sakit. Kepala sakit. Hati sakit. Jantung sakit. Stop. Jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar penderitaan. Jadi amal saya apa Pak Ustaz? Ada satu amalmu. Apa dia? Rida menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit pak? Tidak Kenapa? Sakitku hilangkan hatiku rida Man lam yasbir bibalai Siapa yang tak sabar dengan bala ujianku Walam yarba bihada'i Yang tak rida dengan takdirku Waliatlum radban siwaya Carilah Tuhan selain aku Kau sabar? Kau rida menerima itu Apa balasannya? Lebih hebat daripada balasan orang yang bangun masjid lebih besar daripada balasan 12 rakad salat. Inna mai wa fasyabiruna ajrahum bihayriha isab. Orang yang sabar itu balasannya bihayriha isab tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Unlimited. Begitulah Allah Maha Adil. Untuk apa kita hidup? Hidup untuk beribadah. Ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Yang sudah melaksanakan tiga-tiganya Alhamdulillah Yang baru melaksanakan satu Tambah Yang satu pun belum Ibnadillah Masjid ini besar Kadang kita bangga masjid besar Rupanya APBN Anggaran pendapatan belanja negara Bangga kita masjid megah Rupanya APBD Anggaran pendapatan belanja daerah Patutlah masjidnya di tengah hutan Karena di situ tanah yang murah. Akhirnya pemukiman masyarakat jauh. Masjid di tengah jalan. Masjid di tengah perjalanan luar kota. Jauh dari pemukiman masyarakat. Masuk kita ke dalam, taik kambing yang ada di dalam. Tapi masjid ini megah, mewah. Dua lantai, lengkap dengan kubah yang besar. Ini suadaya masyarakat. Saya tahu ini dari mana? Jemaahnya cerita. Kalau tidak mana saya tahu ini masjid ini asli swadaya Pak Ustaz, lama membangunnya Pak, enggak lama, sebentar saja sebentar saja, sekejap langsung terkumpul 7,6 miliar uang, 7,6 m. itu kalau dibelikan cendol berenang bayangkan itu bisa terkumpul masyarakat padahal ibadah yang paling berat ibadah harta ini lah banyak orang kalau diajak etikap banyak ayo kita etikap ramai ayo kita zikir ke azikro az ramai jangan lupa besok zikir ke azikro az hari ahad pertama sekaligus acara live damai indonesia ku tv1 bersama ustadz abdul somad el <tik> tapi ada ibadah yang berat apa dia Ibadah harta Banyak orang ketika diajak Muhasabah zikir malam Ya Allah Banyak dosa kami Ya Allah Tapi dia susah menangis Meneteskan air mata Tapi begitu lewat kotak infak Memang menangis Tak sampai hati melihat Bung Karno keluar dari dompet Lewat kotak sodakok infak Lama membuka dompet Mencari patimuran Nah, Laa uzbillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang bakhil ini. Kenapa? Karena setan selalu as-syaitan, setan. Ya adikku fakra membisikan kepakiran jangan beri jangan beri jangan beri nanti kau susah nanti anak kau tak makan nanti kau dikeluarkan kerja kau makan apa nanti kau mau beli rumah nanti kau mau beli tanah nanti kau mau beli mobil nanti kau mau beli cincin nanti kau mau beli kamera nanti kau mau ganti HP uangmu tak ada setan selalu berbisik-bisik lawan setan itu qul a'udzu birabbinnas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil minal jinnati wan hanya saja kalau yang berbisik itu setan, kita baca ayat kursi, insyaAllah dia kabur. Ini yang berbisik, ini kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Tapi tak apa-apa, tetap aja bacakan. Allahu <tuh> la ilaha illa huwal hayyul hayyul. La ta'fudhu sinatum wala naum. Hembuskan ke wajahnya bapa Ibu yang dimuliakan Allah, setelah ibadah tiga ini kita lakukan, ibadah badan sudah, salat subuh sampai melimpah ruah ke belakang. Saya dengar suara hati tadi, lapor lapor tenda sudah penuh, sudah melimpah ke jalan. Masyaallah, ibadah harta sudah 6,7,6F. Ibadah hati sudah, sabar, rida, qanaah, tawakal, tapi jangan lupa Datang merusak yang tiga ini, perkelahian merusak oh, huwah Islamia. Masjid yang besar, kalau sudah kelai di dalamnya, tinggal. Kelai, tak lagi ada persatuan. Masuk masjid, bukan baca doa pintu masuk masjid. Malah masuk masjid ngelihat kira-kira dia di mana ya? Oh, dia di sana. Ah, gua di sinilah. Gua di sini. Dia di sini. Sampai akhirnya satu hari terlambat, lupa ngelihat. Allahu akbar. Rupanya dia di samping. Kan? <tuh> Jangan kelai. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah Apalagi ulama Gak ngerti Quran, gak ngerti Sunnah, tanya ulama al ulama wa rasatul anbiya Wa atasimu Berpegang teguh dengan tali Allah Wa la Jangan berpecah belah Coba lihat bunyi ayatnya Andai ayat itu sampai biabrilah titik sudah cukup Berpegang teguhlah dengan cari cara tali Allah Cukup Mengapa ujungnya tetet ditutup wala tafarraqu jangan berpecah belah karena banyak orang yang sudah baca Quran sudah sholat. sudah puasa sunat tapi hatinya pecah bercabang galah patah boleh disambung kaca retak boleh direkat hati rusak ke mana obat akan dicari oleh sebab itu kalau ada fitnah-fitnah Tabayun klarifikasi jangan suuzan ijtinibu katsiran min dhann Kepengurusan, masyarakat, jamaah, sayang, kebersamaan rusak. Gara-gara apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara api di dalam skam. Ada kulit padi bertimbun. Di balapnya itu ada setitik api. Tiba-tiba api menyala. Akhirnya semua menjadi abu. Dan abu dihembus angin. <tuh> Tak berkesan sama sekali. Hilang tiga ibadah. Ibadah badan hilang, ibadah harta hilang, ibadah hati hilang. Gara-gara apa? Berkelahi. Ingat, setan tak pernah berhenti. Inna syaitan, syaitan. Ya isa'an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, dia tidak lagi goda mereka untuk menyembah. Sembala aku, sembala aku, sembala aku, sembala aku. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Walakin fit tahrish menanamkan permusuhan ke dalam hati orang yang sholat. Ah, kejaga ini. Jangan kita bertengkar gara-gara masalah khilafiyah. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya. Saya jadi imam saya baca kunut. Dan imam-imam dekat rumah saya itu. Itu saya pesan harus baca kunut. Karena saya berpegang mazhab syafi'i. Tapi ketika sholat di masjid Al-Qalam. Saya tidak tahu. Jamaah ya, di sini pakai kunun apa tidak Saya tidak ingin merusak kebiasaan mereka Mana tahu mereka ikut mazhab hambari Mana tahu mereka Muhammadiyah Saya tidak tahu Maka ketika diminta jadi imam Ustaz jadi imam Patut <Syukur> Saya tak mau merusak Biarlah imam tetap saja Kepanjang imam di masjid Al-Qalam tidak baca kunun Ya saya tetap ikut sholat Apakah perlu saya ulang solat saya? Tidak, solat saya sah Karena apapun ormasmu Apapun mazhabmu Mau NU, NO, mau Muhammadiyah Mau Perti, mau Persis Mau Al-Irsyad, mau Jama'at Tabligh, Mau FPI, mau Mazhab Hanafi Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i Mazhab Hanbali Semuanya sepakat, solat subuh itu wajib Jadi, yang wajib aja kita laksanakan Adapun pun perbedaan teknisnya, yang satu pakai usholi, yang satu tidak pakai usholi, yang satu mengangkat tangannya ke telinga, yang satu mengangkat tangannya ke bahu, yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya sir, yang satu ayatnya panjang, yang satu ayatnya pendek, yang satu pas mau turun sujud tangan duluan. Yang satu lutut duluan Yang satu duduknya tapak kakinya Duduk di tapak kaki kiri Yang satu duduknya langsung pantatnya ke lantai Yang satu telunjuknya ngangkat sekali Yang satu berkali-kali Itu masalah teknis, simple, sederhana Ada masalah yang lebih besar Apa masalah kita yang lebih besar? Membeli tanah baru untuk buat sekolah Islam Membeli tanah baru, ruko baru Untuk buat apa? 2-1-2 mat Kita mat orang Islam belanja di warung Islam. Alangkah indahnya selesai acara salat subuh bersama, pengajian bersama, selesai itu belanja beras minyak goreng bersama. Serbu. Sehingga bangkitlah ekonomi umat. Berapa pegawai bisa ditampung bekerja langsung membeli beras ke tempat-tempat tanaman masyarakat. Sehingga mereka tidak menjadi korban rentenir. Musim menanam diulur, kasih pinjaman pupuk, pinjaman tanah. Masa musim panen ditarik. Mereka menjadi korban rentenir lintah darah Disedot darah mereka sampai kering dan mati. Kita selamatkan dengan apa? Dengan market. Masjid punya market. Saya beberapa kali meresmikan market punya masjid. Di Masjid Raya Batam. Masjid Agung Batam. Itu di bawahnya ada super minimarket untuk menjemaah. Kemarin pulang dari Pulau Bintan, itu juga meresmikan di Dumai begitu juga. Nah, ini 212 Mart. Terserah namanya apa. Ada 212 Mart, ada namanya Kita Mart atau bisa juga buat Somart. Nah, bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu maka visi misi kita ke depan Jauh melihat ke depan Kami harus punya pusat perbelanjaan komunitas muslim Kami harus punya komplek perumahan muslim Nah ini semua yang akan menyelamatkan kita Kalau sudah begitu Maka mengertilah untuk apa kita hidup Dan setelah itu kita pun mati dalam keadaan tenang Baru anak kita bisa berkata Mari kita antar jenazah almarhum Abdul Somad Menuju tempat peristirahatan terakhir Karena memang benar-benar istrih Rahat, tapi berapa banyak orang Tidak istirahat, karena amal Badan tak ada, amal harta Tak ada, amal hati tak ada Tak pernah memikirkan masjid, tak pernah Memikirkan umat, tak pernah memikirkan Belanja umat, tak pernah memikirkan pendidikan Anak-anak umat, akhirnya mati Yang layak untuk dia, mari kita Antar dia menuju azab pertama Akan menyusul azab-azab berikutnya Nauzubillah.